Dulcele imposibil al Mugurelui de Magnolie Dialog Adrian Graunfels Dulcele imposibil al Mugurelui de Magnolie Mantaua ta presărată cu stele de tablă Tăiate cu acetilenă cub Un fluture îndoit în poziția prizonierului caucazian Deci neliber în mișcarea gausiană. La adevăr s-a Parcele cele montate cu scoci pe tavanul grațios. Pe ude pe pereți, decor decadent, cu dialog a capela. Ai udat-ți cu omorul, Maia? Desigur, am hrănit și zei captivi. Cu jar și pucioasă? Cu muștar și biscuiți înmuiați, ca apolo ăla nu are dinți. Drace, dentistul nostru e în călătorie de nuntă. Și eu am nevoie de o plombă. Tu? Mai rabdă. Femeile au rezistență sporită la durere. Eu nu am. Bai. Și Vladimir a zis că ai. Dar asta era într-o carte, omule. Ei și... Nu-i unde trăim. În cărți. Hai, du-te, fă un ceai cu litere albastre. Mai Martin... Îți fac ceaiul cu litere albastre, gândindu-mă la mozaicul curios pe care îl creezi prin arta ta. Da, și eu sunt un mozaic. Am petice roșii, galbene, albastre, multicolore. Turnat au și turnat în fir de plumb să le unesc, dar ele se smucesc în felurite forme, simpatice, nebune, încovoiate. Se azvârle spre înalt, se probușesc pe mozaicul rece. Îți mulțumesc pentru acest închipui dialog, imperfect și totuși perfect. Voi uda sicomorul așteptându-te. Da, Adrian, te aștept în nebunia tandră a fluturelui. Lectura Maya Martin